«І на шаблях б'ємося, і підкрадаємося так, що ніхто і не побачить». «Ага», підтримав Сенько товариша, «ви наскочите на татар, а ми тихенько кущами підкрадемося до наших і розв'яжемо їх». «Сидіть уже, визволителі», відмахнувся від них Байлем. «Самі розв'яжемо, коли пощастить, а коли ні». Не слід вам ще й свої голови підставляти. З кущів випірнув Барвінок. Схоже, а вовк тільки на поснідав. Він облизав закривавленого писка і запитально поглянув на свого хазяїна. — А з тобою що робити? — присів перед ним Швайка. — Мабуть, теж хочеш з нами? Барвінок махнув хвостом. Він не заперечував. «Ні, друже, – сказав господар, – залишайся, но краще йти тут. Будете в трьох стерегти острів. Залишайся, зрозумів? Стережи. І господарем у тебе буде Санько. Сенька, слухайся. Чуєш? Сенька. Сонце ще із-за плавнів не визирнуло як острів спорожнів. Барвінок дивився у слід господареві, аж доки той щас у лозах. Тоді позіхнув, розшукав якусь костомаху і заходився її обгризати. А хлопці прилягли біля пригаслого багаття і одразу поринули в сон. Прокинулися вони від звичного скреготу. Барвінок Догризав уже другу чи, може, десяту кістку. На хлопця він не зважав. Хіба що спочатку кілька разів запитливо зиркнув у бік Санька. Певно, чекав якогось наказу. Проте сонний сенько на це був ще не спроможний. Остаточно прокинувся він лише тоді, коли Грицик вихлюпнув на нього кіш Дніпрової води. Перш за все... Хлопці заходилися вивчати острів. А він виявився значно більшим, ніж видавалося вчора, і значно зеленішим. Від плавнів його відділяла широка протока з лататтям. Лише в тому місці, звідкіля приплив барвінок, вода була чиста й прозора. В глибині острова між двох дубів заховався курінь. Либунь він стояв не перше літо, бо зарості ожини й глоду вкрили його так, що й угледіти було важко. Трохи осторонь біля гранітної брили була коптильня. Тут таки на палях висіло кілька окостів і низків ялиної риби. У самому куренні хлопці надибали на три барельця. Два з них виявилися порожніми, а третє було наполовину заповнене медом. У кутку валялося кілька старих арканів і щербата сокира з коротким держаком. За коренем на гіллі сушилася рибальська сіть і кілька ятерів. Спочатку хлопці поводилися насторожено, навіть грецікові було моторошно. Раніше він гадав, що треба стерегтися лише татар, а тепер виявилося і серед своїх, Є не кращі, тож за кожним кущем йому ввижалася небезпека. Сплесь на риба хвостом, і Грицик миттєво озирається в той бік. Прошародить у кущах якесь звірятко, і йому ввижається, що до них підкрадається сам Тишкевич. Лише по доброму сніданку, з тих запасів, що їх залишили дорослі воронівці, Грицик трохи посмілішав. «Слухай, Сеньку», – сказав він, «а чого це ми з тобою тремтимо на кожен шурхід? «Та я не тремчу, відказав Сенько і скосив очима на кущ, за котрим щось зашурхотіло. «Ага, бачу», – ущипливо зауважив Грицик. «А я, знаєш, чого перестав боятися? Бо за барвінком стежу. Коли була б якась небезпека, він би зразу насторожився. А так, бач, гасає, як твій бровко навколо хати. А що це значить? А те, що нам тут боятися, нема чого. Після цих Грицикових слів острах дещо послабився. А коли хлопці добряче скупалися, то посміливішили настільки, що роздобули дві палиці і затіяли змагання на мечах. І хоча зазвичай Грицик з таких двобоїв виходив переможцем, цього разу змагання закінчилося в нічию. Бо варто було Грицикові притиснути Санька до берега, як у Барвінка загрозливо піднімалася верхня губа. По обіді Грицик щез. А Санькові пригадалася мама. Як вона там? Мабуть, сумує за ним, виглядає з усіх усюд. Оце я сиджу та й думаю, як воно там, у Воронівці, стиха сказав Сенько Барвінкові, що влігся поруч з ним. Барвінок поклав свою важку голову на лапи і споглядав на Дніпрову заплаву. Кине швидкий погляд на сенька і знову втупиться у безмежну грайливу просторінь. Лише по тому, як ворушилися його вуха, можна було здогадатися, що він уважно слухає свого нового товариша. А знаєш, як гарно було б це зараз, нам з тобою опинитися у маминій хаті. Хоч і багато ми живемо, а ти б у нас був усе гітей. Барвінок вдячно постукав хвостом по землі. Він був не проти. З очаритів витернув Грицик. Він ніс плетений кошик, у якому шкреблися раки. «Зараз ми їх зваримо», – сказав він. «Там у курені я бачив казанок». «А коли хтось помітить дим», – засумнівався Сенько. «Та хто тут його помітить?» – стояв на своєму Грицик. «Татари! Або такі, як Тишкевич! А ми самі не оборонимося, навіть із Барвінком!» Грицик замислився. Здається, Сенькові слова його переконали, бо за хвилину він висипав раків назад у воду. «Та коли треба, знову наловлю!» – сказав він. Їх тут ценьку видимо, не видимо. Більше, ніж у нас у портяні.